уточнив Твердохліб. «Наклип і наклип!» не дослухавши його до кінця, зробила вона висновок. «Звикли обкидати брудом все і всіх. Вважаємо, що вчимо людей грамоти. Насправді ж просто плодимо цілі зграї анонімників. Якби анонімок ніхто не читав, їх би не писали. Попит породжує пропозиції». «Це не анонімка», втомлено промовив Твердохліб. «Незав прізвище Масляка». Його дружина вмерла у вашій клініці. Це так? Хіба вона одна вмерла? Щодня повсюди вмирають люди? Бувають випадки, коли медицина безсила. Ви це знаєте, і всі знають. Лікарі перші приймають на себе удари смерті. І ніхто не думає, якою ціною це їм вдається. Як ніхто не згадує про ті випадки, де медицина рятує людей від смерті. Це ваш обов'язок? Ага, наш. Хіба тільки наш? А решта людей? Вони що? повинні вкорочувати віку одне одному, в тому числі і медикам, і таким людям, як професор Костриця? Йдеться про інше. Зловживання своїм службовим становищем неприпустиме будь-де і для будь-кого. Ви мене розумієте? Заявник посилається на оплачену домовленість з професором Кострицею. Оплачену. Розумієте? Він посилається при цьому на свідків, «Ще й свідки? Різьблені губи скривилися ще зневажливіше. Свідки чого?» Він називає вас «Ах, мене!» «І ви прийшли сюди, щоб я свідчила проти професора Костриці». «Я нікого не примушую, ставлю вас до відома, це мій обов'язок». «Ваш обов'язок – заважати людям працювати, псувати їм настрій, перебсовувати все життя і яким же людям найціннішим, Мій обов'язок – знаходити істину, тихо сказав твердо хліб. Ви ж бачите, що я не став на шлях формальний, а прийшов, просто може, порушуючи заведений порядок. І де ж ви хочете знайти істину? В людських нещастях? вам кажучи, скрізь, на жаль, і в нещастях. Достоєвський казав, в нещастях ясніє істина. В трикутних очах хлюпнулося щось схоже на переляк. «Ви страшний чоловік. Приходите з прокуратури і цитуєте Достоєвського, якого б же я мав цитувати. Може, торкове маду? Запевняю вас, що у працівників прокуратури далеко не такі лихі наміри, яким дехто приписує, Це йде від знання, і ви прийшли мене просвітити». «Може, професора Кострицю теж? Хотіла б побачити, що він вам відповість на ваше просвітництво. На жаль, мені не вдалося думоватись з ним про зустріч. «Вам не вдалося? То я вам влаштую цю зустріч». «Коли?» – йому волю вихопилося у твердохліба. «Коли-коли? А хоч зараз!» Вона відчинила двері асистентки, випустила твердохліба в білий, стерильно-чистий довжелезний коридор, тоді, випередивши його, повела за собою до одних сходів, до других, нижче і нижче, у двір клініки, тонко вигинаючись усією постаттю, ваблива і небезпечна, як змія. Назустріч їм траплялися люди в білих халатах, чоловіки і жінки, всі зупинялися, щоб пропустити Ларису Васильівну і її супутника, всі вклонялися, робили це мовчки й шанобливо. І твердохлів збагнув, що тут її влада не обмежена. Може, і не влада, а диктатура? Подумав, як то небезпечно давати вродливим жінкам бодай невеличку владу. Вона неодмінно переросте в диктатуру, в диспотію, в чорт за що. Ну гаразд, це про жінок вродливих. А коли не вродливі? Що сказав би йому на такі роздумування їхній? «Залізний савочка». Твердо хліб насилу стигав за асистенткою. Поруч із цією жінкою надто гостро відчував свою глибтіку гатість, невмілі рухи і слова, загальну свою чоловічу непривабливість і пересічність. Ну не читальок, ну і вплутав його в халепу. Біла тонка постать вигойдувалася перед очима загрозливо і мов би аж зловісно, маятник краси і безнадії. Як для кого? У одних надія відбирається навіки, іншим її обіцяно чи то на короткий час, а ж знову-таки довічно. Де, коли, і від кого, не має значення. І взагалі для нього нічого не має значення, крім чергової справи, яку повинен вивчити, розглянути, розплутати, довести до логічного кінця. А який тут логічний кінець? І чи є тут взагалі якась логіка? В таких невеселих роздумах твердохліб слідом за Ларисою Васильовною спустився з третього поверху широкими, вичищеними, мов для прийому генералів, східцями, і опинився в дворі під високими тополями серед відвідувачів, більшість з яких становили ясна річ чоловіки, а серед них маленький хлопчик, який, мабуть, недавно тільки навчився ходити. Бо ступав маленькими ноженятами не твердо, хоча й зуховаво, і голову нахиляв так, щоб бачити землю хоч краєм ока. І стежив за дорослими, хизувався перед ними своїм умінням, розважав їх у їхній стривоженості. Видовище таке несподіване і зворушливе, що твердо хліб і собі зупинився і став дивитись на хлопчика». Лариса Васильовна відчула, що він не йде за нею. Теж зупинилася, почекала, поки твердо хліб поволі наблизився, познощалася. Хіба працівники прокуратури теж люблять дітей? Все може бути. Невже ви багатодітний батько? Чому і ні? Але, здається, ваша дружина не користувалася послугами нашої клініки. Не всім ж випадає таке щастя. До того ж, моєї дружини... Дівочі прізвище. Вона мовчки пішла далі. Перейшли ще один дворик, Уже не під тополями, А під креслатими горіховими деревами. Лариса Васильовна відчинила Майже непомітні двері,